így most jó vagyok. Szép jó erről neki. És köszönöm mindenkitek és nagyon nagy öröm, hogy sokan vadtok itt, akik sokan vannak itt, akik kér még eddig nem találkoztam. És ez mindig öröm nekünk, mert vannak akik jönnek újan és elkezdenek kérni a gyülekezettbe, és vannak vendégek és nagyon örülünk a vendégeknek és hisszük azt, hogy Hogy a, az egy, az így isten szíve, hogy legyen nyitva a, a vendég látsassa, mert ez egy jó dolog, ez a szeretet, isten szeretetének a、e, továbbadása, úgyhogy ez csak így az orr emeltszattan szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.、E, mert már említette, hogy a máthév angéliumát fogjuk elkezdeni, és、e, ez én nevem Gárdomónkos Domo, aki esetleg、e, így becézni szeretne. Gyülekezett egyik vezetője vagyok, és végigmentünk a jelenések könyvének tanulmányozásán, és következik a újból egy evangélium, mégpedig Máté evangéliuma. Röviden ugye annyit szeretnék elmondani az evangéliumokról, az evangélium jelentése örömhír, mégpedig Isten megváltó kérdés, A ján dékának örömének a híre, vagy ilyen többszörös biotokos szerkezettel kifejezve. A összesen négy evangéliumot találunk a Bibliában. Ezek közül három evangélium ilyen párhuzamosi, ilyen együttlátó, csúnya latin szóval sinoptikus evangéliumoknak nevezzük. Egyik ezeknek má té evangélium, és van János evangélium, ami a másik három evangéliumtól picit különbözik más aspektusban, más szemszögben. vizsgálja ugyanazt, Jézus földi jelenlétét, Isten eljöttét, Isten, mikor esben Jézus Krisztusban itt volt közöttünk. Máté, ez evangelista, és közben így megkértem kérdezni, Emesét, hogy vetítsen ki egy-két ilyen kis képet. Ki fogjuk vetíteni egyébként az igéket is, de szeretnék egy-két dolgot így. Hát talán segít ez a vizuális dolog, vagy ha másképp viccesen fogalmazza, tudjátok, mikor én, én tanítok, akkor mindig van egy kis vetítés. Szóval most imádkozni fogunk az elején, és akkor a Máté valamint evangelistával fogjuk kezdeni. Jézus, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, köszönjük neked azt, hogy te itt vagy. Köszönjük, Uram, azt, hogy neked van mára egy elkészített üzeneted. Uram, kérlek téged az én agyamért, nyelvemért, szívemért, Uram, hogy tudjam jól átadni mindazt, amit te akarsz üzenni nekünk. Köszönjük, Uram, hogy a te ígét tiszta, élő. Köszönjük, Uram, hogy a te szereteted itt vagy, szereteteddel itt vagy közöttünk, Uram, és a te szent lelkeddel köszönjük. akaszt minket betölteni és szeretni, megajándékozni, megtisztítani, vezetni uram, kere, adadjuk uram a szívünket, ma reggel neked, hogy, hogy ne tévedjünk el, hanem a tájutaton tudjuk járni, hogy ne legyünk távol tőled, hanem közel legyünk, szeretetben tehozad, emem. Szóval má té, az ebből angellista. Má té, az egy mondjuk út, hogy Csúnya szóval fogalmazva, egy nagy kutyaütő volt, még mielőtt meg nem ismerte Jézust. Ugyanis Máté itt a kivetített képen, hát egy úgynevezett vámszedő volt. Tudjátok, az, abban az időben római birodalom és a különböző megosztott királyságok voltak Izrael területén, Palasztina területén, és a vámszedő az egy kifejezetten hivatali foglalkozás volt, amit a uralkodók rendelték el, úgy hogy a háttérben álló általában Katona Bácsi is mutatja ezt, hogy ez egy hivatalos foglalkozás volt. Na, de úgye, mint minden ilyen hivatalos foglalkozásnak, úgye meg volt ez a lehetősége, hogy sajátjebre is dolgozzanak. És hát, úgye nem tudtak úgy elmenni a vámszedő mellett az emberek, hogy náli ttotta vonulókat, meg és valami valami benekerült van azokik és enél fogva. Is, meg azért is, mert idegen hatalmakat szolgáltak. Az emberek nem kifejezetten szerették a vámszedőket, mondjuk úgy, hogy nagyon utálták őket. És a vallási társadalmi megítélésük is ennek okán azért is, mert csalók voltak, azért is, mert kiszolgálták a vallási társadalmi megítélésük. Idégen hatalmakat hát nagyon rossz volt. Kirakkastattak, tisztátlannak tartották gyakorlatilag az ő foglalkozásukat. Máthé az evangéliista, mikor megismeri Jézust, akkor megváltozik az élete. Jézus is odaáll egy ilyen vámsedő asztal elé és elhívja Máthé-t és Máthé az aki az evangéliumot írja. és Máté Evangéliumának néhány jellemzőjét szeretném elmondani. Az egyik, hogy Jézus mondásainak, mint egy láncszemre, gyöngyszemként felfűzött gyűjteményéről beszélhetünk. Tudósok, bibliakutatók szerint nagyon pontosan jelennek meg a Máté Evangéliumában az életet, egyes pénznemek.、E, hát ugye, mint szakmai ártalom, Máté már csak ismerte a különböző pénznemeket. Tehát itt nagyon pontosan jelennek meg, ugye a veréb, két, egy pár verebet lehet kapni egy fillérér, ugye nagyon képbe volt, és e, e, így ez szerintem kedves volt, amikor Jézus ilyeneket mondott, akkor, akkor ez így Máténak megragadt, és nem véletlenül találjuk meg az evangéliumban. És Ami nagyon érdekes, a zsidóknak szóló evangélium. Leginkább a zsidóknak. A zsidóknak leginkább szóló evangélium. És majd itt a, tovább megyünk, akkor meglátjuk, hogy miért. Szeretném egy nagyon fontos dologra felhívni írja a figyelmet, hogy Máté, aki a zsidók vallás a zsidók szemében joggal, meg talán némi túlzással is, de kirekesztett és kirekesztett, tisztátlan ember megtér, megismeri Jézust, megismeri Isten akaratát, megváltozik az élete, és ő maga, mikor ugye ezt az evangéliumot egy jidó ember forgatja, akkor annál is inkább megmutatkozik az, hogy hogy ő lett Izrael tanítója volt, egy megvetett utolsó senkiből Izrael tanítója lett, és ez nem Egy emberi munka, hanem Isten műve. És a 119. Zsoltár, 99. verse szól így. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. És ez történt Márté életében is. Megismerte az Úr Jézust, és hogy itt egy kéz, kisképen Jézus elhívja Mátét a bámszedő asztal mellől. Olvassuk a az evangéliumot. Jézus csalátfájával kezdődik a máthév angéliuma. Ugye, mondtam az időknek szól evangélium. Hangsúlyos ez, hogy bemutassa azt, hogy Isten ütvtérvében Izrael történelmében, hol és milyen módon helyezkedik el a Mészáj, hol jön el a Mészáj. Be helyzi a csalátfába a Mészájat, és az ettől tizen. hetedik versekig fogjuk olvasni, és így elhatároztam magamban, hogy a mai vízgyanánt aszre nem törletek kérni, hogyha figyelitek a kiírt neveket, itt renkivű sok név lesz felsorolva, és nem ilyen józi Péter János, hanem al ilyen jók is kimondhatatlan zsidónerek, úgyhogy ha teljesen jó mondom ezeket, akkor Valaki hívjon meg egy sütire, engem.、Alatt. Jó? Oké.、Okay. Na, oké.、Okay. Én sütí. Akkor, akkor meg főleg, akkor meg főleg nagyatét, főleg nagyatét. Így van, így van. Oké.、Okay. Szóval 127 egyik versig olvass ném. Jézus Krisztusnak a Dávid fiának az Ábrahám fiának nemzetcséik könyve. Ábrahám fiá volt Izák. Izáké Jakób. Jakób fiái pedig Juda és Tástvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerach, Fáreszé Heszrón, Heszroné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Násson, Nássoné Szalmon, Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúdtól Obéd, Obédé Isai. Isai fia volt Dávid a király.、Eddig. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Shalmon fiá volt Roboám, Roboámi Abijá, Abijáé pedig Ássa, Ássafia volt. Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámi Uziás, Uziásfiá volt. Jótám, Jótámi Áház, Áhaze ezékiás, ezékiásfiá volt. Manasše, Manasše fiá volt Ámon, Ámoné Jósias, Jósiasfiá volt Yekonjás és testvérei a babili, babyloni fogságba vitákor. Nár elbuktam a Babilonná elbuktam a sötét így van. A Babiloni fogságba viltel után jekonyás fiá volt Shéátiél Shéátiéle Zerubábel Zerubábel fiá volt Abihud Abihude Eljákim Eljákimé pedig Azur Azur fiá volt Zádok Zádoké Jákín Jákíné Elihud Elíhúd fiá volt, Eleázar, Eleázaréi Mattán, Mattánéi Jákob. Jákob fiá volt József, annak a Márianak a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Abrahamtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól babyloni fogsárba viteli gis tizennégy nemzedék, a babyloni fogsárba vitától Krisztusik szintén tizennégy nemzedék. Jézus családfánjából néhány. Ö, Doublot szeretnék kiemelni. A családfát Abrahamtól említi Máté, ugyanakkor mint testben, mint emberiség közös ős apánk és anyánk nyelve nélkül évszáva ideére lehet visszanyúlni, és nem csak annak okán, hogy mint emberi származást említsük, hanem annak okán is, hogy az egy mozás három tizenötben van egy igéred. amit a kígyónak, tehát a sátánnak mond Isten, mégpedig ellenségeskedést támasztok közted, és az asszony között, a te utód és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Ez egy Jézusra utaló profécia, tehát hogy majd az asszony fia, tehát leszármazottja, fogja a sátánt eltaposni, ugye a jelkép a kígyó, Ebben és ö, ezt a jelképet ö, használja Isten erre a próféciára és elmondja, hogy hogy az embernek a fia fogja legyőzni a Sátánt. Aztán Ábrahám nál Isten ad Ábrahámnak egy ö, nagyon fontos igéletet, az a Mozes első könyvének tizenkettőik fejezet harmadik versje. mondja általad nyer áldást a föld minden nemzetcsíge, ugye? Abrahám az első, mondjuk úgy hogy jido kap egy olyan igéletet, hogy a föld minden nemzetcsígeinek áldása lesz az, amit ő kap. Az ő utódja, ugye? És ezt Abrahám abban a időben kapja, amikor mi én Már idős volt, de még gyereke nem volt, és ez egy még inkább nyomatékos, még inkább hangsúlyos igéret. Nézzük a személyeket. Ugye Ábrahám zsidó volt, és Jézus is zsidó volt. Néha egyeseknek ez egy nehéz kérdés, hogy ugye egy zsidó emberről van itt szó testben. Ugyanakkor lehet, hogy meg talán zsidóknak megbotránkozás, az, hogy, hogy nem csak zsidóknak, ugye, hiszen itt mondja Ábrahánnak az az igéret, hogy hogy minden nép áldást nyer. Ezáltal én azt gondolom, hogy a, ha ezt igazán debolt valaki részletesebben tanulmányozza, akkor rájuthat arra, hogy ez egy csodálatos ütfdér, valamit Isten. Kitalál, hogy hogyan használ egy népet arra, hogyan helyez egy nép körében a mesést, és hogyan terjesztik ilyaző. áldásait minden nép számára. Akkor a Nemzetség könyvbe tovább menve láthatjuk, hogy Jákob fia Júda volt a családfában, és nem József, ugyebb csak azért gondolhatnánk, hogy esetleg József is szent, ugye József volt, úgymond a legléki testi értelemben is a legsikeresebb a Jakob fiáik közül, de hát nem Józseftől, az egyiptom hártyájától, hanem Judától származik Jézus, és ezeknek olyan jelentősége van, hogy Juda a zsidó királyi család, Juda a zsidó királytörz, és az igére, amit a Mózes első könyvébe találunk, rájuk vonatkozólag nem távozik Júdától a jogar, sem a kormánypárca a térdei közül, míg eljő Siló, akinek engedelmeskednek a népek. Tehát <coughs> Júdának adatott az az ígéret, hogy uralkodó legyen Izraelben, és uralkodó legyen népek fölött is.、És、ez is egy ilyen messiásra kivetíthető, messiásra vonatkoztatható ígéret. Aztán itt van Dávid, akit nagyon jól ismerünk, hogy Istennek egy nagyon kedves gyermekve volt, de a, itt a kivetített kép az ugye azért vetítettem ki, mert mátei is így említi, hogy ugye Salomon, aki Dávidnak a fia, de becsábétól lett gyerek. Azután a gyerek után, akivel összr meghal. Van egy gyerek, aki meghalt uh, Dávi, uh, születése után, és ezzel a halállal büntette、uh, Isten azért a bűnért Dávidot, amit elkövetett Úriás ellen. Úriás egy nagyon、uh, jófej hadvezére volt, és direkt olyan helyzetbe küldtődött Dávid, hogy véletlenül sejéje túl, pont azért, hogy megszerezze a feleségét,、uh, Becsábét is. Máté így említi, hogy Salamontól az Úriás feleségétől, tehát megemlíti az Úriást, és hiszem azt, hogy Máté is átélte a nagyon mély bűnt, és Isten megbocsátását, mint ahogy Dávid is ebben a helyzetben átélte azt a nagyon mély bűnt, a paráznaságot, a gyilkosságot egy csapásra, és a büntetését is, és... megélte azt Isten kegyelmét, Isten gazdagságát, amit a bűnbánata után kapott. És ez egy ilyen érdekesség csak, hogy így említi Máté. A következő ugranék, és nem csak azért, mert nem akarok újból hibát követni valakinek a nevének a felolvásásokor, de az időrövítsége végett is. Józsefet említeném. Bevallom őszintén, húsz éve vagyok keresztény, de Két héttel lezöldötték úgy vándoroltam, vagy hát egy ónap a lezöldötték, hogy Márianak a családgyáról van egy szó, de nem József családgyáról van szó, és én azt gondolom, hogy ez egy azért fontos dolog. Egyébként találtam is egy ilyen ikont, amiben József van Jézussal, Szent József van Jézussal ábrázolva. Ha már ugye ilyen régi középkori latin énekeket énekelünk, mint az őjöj, ójöj Immanuel, akkor passzol hozzá egy ilyen régi kép is. De nagyon kifejező és nagyon jó kép ez, mert Isten először is kiemeli és vezető szerepet, kiemelt szerepet tulajdonít a férfinak. és ö, sokszor ábrázolják úgy Józsefet, mint aki úgy a Jézus megszövetésekor egyúgy egy körből gyan három lépéssel hátrábbból, és a、uh, úgy ahát、uh, úgy így járt, úgy el, hát bocsánat, hogy a kifejezésen úgy, hogy hogy úgy mindegyike hírbet hozzák, hogy úgy, mert a a egyesé istentől fognadt, úgy, menekülhetnek ide, menekülhetnek, koda hozzá, az ajándékot, de hát nem neki, mert Jézusnak hozzá, és külön egészen mintha ilyen mellékszereplője lenne a történetnek, pedig pontosan nem mellékszereplője, és azért szeretném, hogy ez a kép úgy így rögzülne bennünk, hogy pontosan nem József csöppen bele ebbe az egész történetbe, hanem Isten dönt úgy, hogy belép József családfájába, ebbe a királyi családfába, és... József felt ajánlékhozza őket. Tulajdonképpen, hogy ha az gondoljuk, hogy ki áldott, már ilyen vagy József nyilván mind a kettőn áldottak. Csak ezet szeretném így kiemelni, hogy igenis József családját áldotta meg Isten elősz részökrben. Aztán utána van egy kis matematika óra, ugye ez is má té. A jó várpisadó a végén aláhúz és összegzi a, a eddigi. Mat egy példát elmondja, hogy 14 meg 14 meg 14, úgy a összszámolja a nemzedékeket, és egy kicsit egy élményt kaptam ezen, hogy ez háromszor 14, ha összszámolok, hogy az 42, és ha ez 12 vel ami egy teljesítszámot jelent számunkra, 12vel kifejezve. 12, meg kétszer 12, meg 12 fele. Ugye ismerjük a formulát a jelenések könyvéből, idők fele, vagy időig, ideig, időkig és időfeléig. És ez mindig arra utal, hogy Isten nagyon következetesen, nagyon határozottan ütemez, és következnek be az események. És ugye Isten ütterve az ilyen stabil, szilárd és... Jó, kiszámolható és ezért talán az üdvterv, vagy tervsót egyébként, hogyha nem szeretem a tervek közülüknek, akkor még legalábbis olyan 80%-ig mindig borul, ha nem inkább azt a sót használom, hogy Isten üdv műve, mert ez működik és Isten, amit így eltervezett, az meg is következik. Jó. A tizennyolassal a huszas versekig olvassuk. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária, egyedüle volt Józsefnek, de mielőtt egybe kertek volna, kitűnt, hogy áldott alapodban van a szentlélek tőle. Férje, József, igazi ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsájtja el. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, éme az úr anyjával megjelennek i álmban és ezt mondta: József, David fia ne fél magát hozvanni feleségedet Mária-t. Mert ami benn ne fogant, az a szentlélek től van. Egy nagyon sarkalatos kérdés fogantatás szentlélektől. Hogy is működik ez? Mi a mi a biológiai ennek az egész dolognak? És szeretném végtele a könnyebbik részt válaszolni és leállítsuk itt a teráni a történetet. Az egymozás. Egy-kettő, egy, tehát a Teremtés könyvében így hangzik az igel. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a Földet, a Föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Vagyis az, hogy valami létrejöjjön, valami érzékelhető, látható, megfogható létrejöjjön, annak a legeredetibb, legősibb vagy legeredetibb, Istenib mondja maga azt, hogy ha maga Isten a lélekével hozzá létre a semmiből. Ez a legeredetib mod. Tehát mondjuk úgy, úgy, hogy Isten létrehozta az embert és az embernek képességet adott arra, hogy biológiai leg gyereket némzene. Az már egy játéktál. Tehát az eredeti, ha az eredetit keresed, úgy amanapság ez olyan reklámszovek keresde az eredetit. Tehát az eredetit keresed, akkor az, amit Isten személyesen, közvetlenül alkot a szent lelkével. És ö, ha ezzel a dologgal kérdéseid vannak, kérdéseink lennének, akkor ez rögtön elővetíti azt, hogy nyilvánvalóan mondatok, ez a kérdésed kell, hogy legyen avval kapcsolatban is, hogy egyáltalán Isten alkotta a világot. És ö, én azt gondolom, hogy... Ö, Hogy a valaki hisz Istenben és ö, ismeri azt, hogy Isten mire képes, és elfogadja szívében azt a tényt, hogy Isten alkotta a világot, akkor az, hogy Isten létre tud hozni egy ö, fiatal ö, lány szervezetében egy zigótát, de akkor az nem hinném, hogy az, ö, tehát az azt akkor el, el kell, hogy fogadjuk és ö, ez egy teljesen természetes dolog. és ugye a igéret is így hangzik az éjszak könyvének hetedik részének tizennégyszörösje, ezért maga az ór fognak tekiáltani. Ima egy fiatal nő teherben van és fiút fog szülni és Immanuelnak nevezik őt. És kora olvasuk a huszonnegyedik vésztől a végéig. Fiút fog szülni, akit nevezzél Jézusnak, mert ő szabadítja meg népéből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az ór mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében fiúszül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmból, úgy selekedett, hogy a nagy ór angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem született fiát, akit Jézusnak nevezett el. Jézusnak a neve, ugye van az a szó, vagy ez a kifejezés, nomen esto ment, tehát a név köteles ugye, vagy hogy, megfordítjuk, de én hiszem, az, hogy Isten mindig, amikor neveket ad embereknek, akkor mindig abban a névben kifejezi azt a azta szándékot, amit azazal az emberrel ö, szeretne, a hogy az az ember Istent képviselni fogja a világban, vagy éppen valami lelkijelenséget képvisel a világban. Imanuál jelentése: velünk az Isten, és ö, ez a jászol kép. Ez egy ö, ez egy ö, nagyon kedves kép, bár, negmondom, most mindén karácsonykor egy kicsit、e, már így túlsokat láttjuk talán ezt a képet, de mégis egy egy nagyon kedves üzenet az, hogy a hogy、e, egyszer hallottam meg fogalmazni, hiszen annyira megállás tamagát és annyira velünk lett, hogy már egészen kicsi csecsemőként, egészen、e, ugye magzatként, csecsemőként jelen、e, volt. és nem csak így két nap, ez csak pf, megjelent, hogy amint a szupermen, hanem hanem szépen, teljesen elejétől bele helyezte magát, a folyamat teljesen kezdő pontjától bele helyezte magát a világba, és ö, velünk van Isten és Jézus ö, később azt mondja, hogy A Máté evangéliumában olvashatjuk ezt is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtotok és megvagytok terhelve, és én meg úgy nyugovást adok nektek. És Isten velünk van, és Isten vár minket, Isten közösségre hív minket. Alapvetően a tét az nem kisebb, mint az, hogy... Hogy holtölte már az örököivelosságot, hiszen Jézus is Jézus azt is mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragjá marad rá ita. És ita nagy választó van ál, vele vagy ellené. És Istennek neve Jézusnak neve az, hogy Immanuel, velünk az Isten és is. Ez a, ez a név egyben minket kihív arra, hogy és mi, valójon vele vagyunk-e vagy ellené. És ez egy választó van a mérletünkben és Isten jelen van ö, most is és most is ugye ezt a döntést kínálja mindenkinek vele vagy ellené. Ő már döntött. Ő azt mondta, hogy veletek akarok lemenni. Immanuel a nevem és te valójon velem akarsz elenni. És Jézus név, Jésua, vagyis Isten szabadítása, a szó egyébként, utána néztem, nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem interneten utána néztem, ez úgy szabadítás, hogy, hogy küzdök értet, hatalommal, erővel, küzdök értet, hogy, hogy megszabadulj a szabadítást, problémáktól, a, a veszedelemtől. Tehát ezt jelenti a Jésua szabadító szó. Tehát ez nem csak egy ilyen, hogy három percre adok egy kis, kis érzést, egy kis feelinget, hogy jól érezd magad, aztán majd utána, hanem ez egy erőteljes szabadulást hozó kifejezés, Isten szabadítása, Jésua, Jézus. Egyszer egy embert barátai ad akartak vinni Jézushoz, de olyan nagy tömeg volt, hogy be sem tudták viennie abba a házba, hol Jézus tanított és gyógyított, ezért foglalták és fölméntek, hogy ez akként egy lapos tetelű ház akultak, fölméntek a ház tetéjére és kivágták a ház tetét és leengették a bénaát a házba. Jézus láttva hittüket meggyógyította a bénaát és mondott ö, ezen kívül még egy nagyon fontos dolgot, hogy megbocsájtattak a bűneid és ez és ez megint csak nem egy ö, olyan ö, súlyú dolog volt, hogy ó,、oh, nem történhet semmi. Tudom, hogy gáz van, meg szátbib, tudom, hogy probléma van. Szádbib feléjük kell. Ez nem, hanem üzleti ö, kifejezéssel élve is megbocsáttattak a bűnaid, vagyis nincsen bűnöd, nincsen bűnöd, és ezért ez nagyon súlyos kifejezés, hiszen az mondja a ö, A zsidók levelében találtam ezt a kifejezést, vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát akkor, hogyha Jézus azt mondta, hogy megbocsáttattak a bűneid, akkor ez nem csak egy ilyen kis laza felejtsükkel volt, hanem ez igenis egy nagyon erős kifejezés volt, hiszen ez valakinek az életébe, valakinek a vérébe került, az ő életébe, az ő vérébe került. Viszont egy igazi szabadulásról van szó, hiszen ö, maga Jézus mondja, hogy ha mi ezt a szabadulást ö, megkapjuk Isten től, hogyha a fiú szabadá tesz minket, akkor valóságba szabadok leszünk. Szabadok leszünk a bűneink től, szabadok leszünk a bűneink következménye től, a kárhozattól. És ö, ez egy nagy kérdés, így karácsony előtt. Kinek milyen ö, kérdés, ha nem így az Istennél, akkor ö, akkor egy kérdés, hogy egy választóban állomás, hogy vele vagy ellené? Nincs nincs, ö, nem olyan mint egy szavazást, tudod, hogy hogy, ó, nem nem húzok be semmit, se igen, se nem et húzok, tehát ez úgy kell közönsént egy választóban áll. Nem lehet két oldalon állni. Vagy az egyik oldalra megyek át, vagy a másik oldalon maradok. Minenképpen egy döntést. Kért tőlem ez, ez a helyzet, mindenképpen egy döntéssel jár, de itt engem Isten a megtéréssel kapcsolatban. De a, ha már régóta velejáró hívő vagyok, és egy csomó bűnömet, vagy akár csomó sérelmemet hordom, vagy éppen mást bántok folyamatosan, vagy éppen rendezetlen kérdéssel, megbocsátásom van felé, akkor is egy döntést kell hoznom, hogy nem akarom ezt tovább, hanem lépni akarok. És a János első levelének elején két vers így szól, ha pedig világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs embűnünk önmagunkat csajuk, meg és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvajjuk bűneinket, hű és igazság megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonosságtól. Ez a, ez a nagy karácsonyi ándék, hogy Istennél, Istennél lehet és csak Istennél lehet tista rendezett. Életet átélni, és csak Isten az, aki üdvességet tud adni. Jézus Krisztus vére által, hogy hogy Istennek ez a karácsonyi üzenete vele vagy ellené, és mi Istennél vár, mert szeret minket. Imanuel velünk az Isten, emádkozzunk. Jézus köszön, hogy te már döntöttél, mielőttünk. Köszönjük, uram, hogy teljettél te a világba. Köszönjük, Uram, hogy Te az életedet adtad értünk a kereszten, hogy nekünk életünk lehessen. És Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy Te fel is támadtál a halálból, Te legyőzted, Uram, a halált. És várhatjuk, hogy Te jössz vissza, és tudhatjuk, Uram, azt, hogy élsz. És Te mondtad, hogy velünk vagy a világ végezeteig minden napon. Uram Jézus kérlek, ha tud, hogy, hogy ö, amikor valami bűnbe keveredünk, amikor valami nehézségünk van, hozzá tudjunk kiáltani és szabadulásért köszönjük. Uram, neked az, hogy a te egyértelmű igéreted az, hogy velünk vagy és egyértelmű igéreted az, hogy te szabadító Istenünk vagy. Uram, kérlek tegyed telítősbé a mi életünkéért, tehát te hogy tudjuk rendezni a rendezetlen dolgainkat veled. és hogy igazi teljes örömmel legyen, valam többben inkább a testszentlékeddel, vagy duram, hogy a te örömmel legyen az erősségünk ilyen kor karácsonkor. és ugye hát hogy ha, hogy ha valami ezt a indítassa a karácsonkor, akkor ne, ne ragadjuk meg a karácsonyi menetrendnél, a sok, meg sokat karácsonyi ö, dolgoknál, hanem hagyjuk őket érzékenyek, hagyjuk nyitottak uramara, hogy. Ö, Hogy neked mi a te szándékod, mi a te tanácsod, mire vezetsz minket ebben az időszakban uram? Kérlek téged, hogy legyen nyitott szívünk az elasztámberek felé, legyen nyitott szívünk azok felé, akikkel valami nyílataitérésünk van vagy haragot tartunk, hogy ne tartjunk. Legyünk nyitottak a családunk, családjaink hitetlen tagjai felé uram. úgy is, mint lélegben, uram, vagy szeretettel, a Te közeledését tudjuk közeledni, uram, feléjük is. És az is köszönjük nekünk, neked, hogy Te velünk vagy, Gimánuel, Jézus a Tanávald. Amen.